Kniha 3, 111 Vasišta pokračoval. Dosáhnout vítězství nad skřetem zvaným mysl lze jen tehdy, když člověk za pomoci vlastního úsilí získá poznání já a zanechá honby za tužbami mysli. To je možné získat i bez námahy, stejně jako lze bez námahy, pouze pomocí vhodného postoje obrátit pozornost dítěte. Běda tomu, kdo není schopen zbavit se chtění, neboť to je jediný prostředek k dosažení nejvyššího dobra. Intenzivním úsilím lze zvítězit nadmyslí. Poté bez nejmenší námahy splyne vědomí jedince s neomezeným vědomím, přičemž individualita člověka zmizí. Je to snadné a snadno dosažitelné, a kdo toho není schopen, je jen sub v lidském hávu. Není jiné cesty ke spáse jedince než ovládnutí mysli. Člověk by měl usilovat o to, aby se zbavil každého chtění, které v jeho mysli vyvstane. Učiň pevné rozhodnutí zbavit se tužeb mysli. Toho lze jistě snadno dosáhnout. Pokud se člověk nezřekne svého chtění, pak jsou všechny rady mudrců, studium svatých textů či přednášení manter zcela zbytečné. Jen tehdy, když člověk utne kořeny mysli sekerou od poutání se od pojmů a představ, může dosáhnout absolutního Brahman, jež znamená všudy přítomný nejvyšší mír. Vytváření pojmů a představ způsobuje omyly a utrpení. Jak snadno se toho lze zbavit poznáním já. A když se toho člověk zbaví, je tu nejvyšší klid a mír. Proč se to zdá být tak těžké? Nespoléhej na osud či boha, to jsou výmysly hlupáků. Vlastním úsilím a poznáním já Učiň ze své mysly nemysl. Dovol neomezenému vědomí pohltit omezenou mysl a pak běž dál za všechna omezení. Se svou inteligencí sjednocenou s nejvyšším bytím se drž já, ještě je nezničitelné. Jestliže si podmaníš svou mysl setrváním v nerušeném klidu, budeš i ovládnutí tří světů považovat za bezcené. Nejde o studium svatých knih, ani o to, zda je člověk v období vzrůstu či úpadku. Jde pouze o poznání já. Proč se ti to zdá tak těžké? Shledává-li to někdo obtížným, zvládne pak bez poznání já vůbec žít ve světě? Kdo poznal nesmrtelnou podstatu já, ten se nebojí smrti, ani ho nezasáhne odloučení od přátel či příbuzných. Pocity jsem já a to je moje představují mysl. Jsou-li odstraněny, mysl zmizí a člověk se zbaví strachu. Zbraň běžně vyvolá v člověku strach. Zbraní jež ničí ego je egoje poznání a tato zbraň naopak veškerý strach odstraňuje.